Я звикла, сіла під парасольку, і усміхнений офіціант приніс мені склянку з помаранчевим соком. Я обережно ковтнула. Мені сподобалось. «Люба, не можна так довго бути у воді!» Почула від високого чоловіка, що підійшов, сів навпроти і накинув на мої плечі білий махровий халат. «Ну поглянь, ти вся тремтиш. Навіть шкіра посиніла. Я відсмикнула руку, не все відразу. На зап'ясті лишився ледь помітний блакитнуватий відбиток. Нічого. З часом це минеться. Я думала, що ще триває зима. Виявилося, що мої щоденні увімкнення автопілота, ранок, кава, маршрутка, жовтий дім, розповіді, дорога додому, прослуховування, розшифровка записів, усе це затяглося настільки, що я не помітила, як дерева укрилися листям. За їхнім розміром і насиченням кольору я констатувала, що зима скінчилася досить давно. Вона просто сиділа в моїй голові. А сьогодні Великдень, вихідний, свято. Я не люблю свят. Ніколи не любила. Ну, хіба що в дитинстві. Але тоді не святкували Великдень. Принаймні, так показово, як це робиться зараз. Те, що настає Великдень, я відчувала, як звір відчуває наближення стихії. Зазвичай мене нудить протягом всього тижня. Те, чого інші чекають із неофіцьким захватом, я ніби відчуваю на власній шкірі. Молитву в нічному саду, зраду, допит, дорогу на гору, стукіт молотка, понеділок і второк, середа, четвер, п'ятниця, субота, шість діб, після яких людство смажить м'ясо, п'є вино, супермаркети лускають від натовпу з візками, по який буде їсти тіло його і пити кров його, а потім знову кривдитимуть одне одного. Нічого не змінилось за тисячі років. Я чудово усвідомлюю, що моє ставлення до Бога є побутовим, низьким і грішним. Я думаю про те, що у нього могли боліти зуби, а ще про те, що він не писав листів своїй матері, Чомусь я частіше звертаюсь до неї, і якщо мені щось треба, промовляю, скажи сину своєму. Це увійшло у звичку давно, і тоді, як стала читати Біблію, так, як могла, як дозволяв мені розум, відчувала, що вона неадекватна, написана багатьма різними людьми, і вони, як і усі звичайні люди, не могли уникнути власної сутності. Початок з переліком родоводу мене дратував найбільше. У цьому було щось штучне. А те, що я бачила між рядків, змушувало тамувати віддих і годинами думати про жінку з Магдали і жінку з Назарету. Що легше? Страждати чи спостерігати за стражданням? Раптом я згадала розповідь того, хто назвав себе технологом. І заплакала. Стояла перед вікном, дивилась на базар що містився навпроти мого будинку, і відчула на щоках солону воду, яка виходила з-під повік. Я не плакала. Сто років. Люди йшли задоволені. По радіо лунала розповідь про туринську плащаницю. На вулиці грала музика. Мені кортіло потелефонувати на прямий ефір із запитанням, чи боліли вісуса Ісуса зуби. Але це сприйняли б за блюзнірство. Я просто... Прокрутили питання в голові разів зо двісті, поки сльози не вщухли. Мене завжди хвилювали низькі питання. Наприклад, що сталося з жінкою з Магдали, коли його не стало? Куди попрямував звільнений Варава? Можливо, вони скінчили своє життя, сидячи за одним столом у брудній забігайлівці? Треба запитати в Технолова. Але у мене ще залишалося кілька пацієнтів, що вони роблять під час вихідних чи розмовляють одне з одним. Три безрозмірних вихідних дні я просиділа біля вікна, ламаючи сірники, наламала цілу гору маленького лісу. У середу, обличчя тих, хто їхав зі мною у маршрутці, випромінювали ситість і задоволення. Багато хто з жінок віз у пакетах недоїдені паски та яйця. Пригостити колег по роботі, покуштувати, чия паска смачніша, обмінятися рецептами. Я зайшла до свого маленького кабінету, коли там ще господарювала прибиральниця, яка його ганчіркою по підлозі.